Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al Muizz Al Mudhill. Wa na'udzu bihi subhanahu wa ta'ala min an nadilla aw nudilla aw nazilla aw nudilla. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله كم شيء هو السميع البصير وصلى الله وسلم على النبي المختار حبيبينا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى اله الاطهار واصحاب الاخيار Allahumma ya Rabbana sabit ya Rabbana kulubana ala dinika. Wa inna ya Rabbana na'udhbika min al-dolalati. Wa al Wa al-shirki. Wa al-fiski. Wa al-bita'ati. Wa inna ya Rabbana ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. اخسرنا يوم القيامه مع زمرتي حبيبيك سيدنا محمد وتحت Allahumma ya اللهم يا ربنا اجعلنا من المقيمين للصلاه والمحافظين عليها اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر Bisa tiro laju bistur yang lub ya alnaman al habibil al mahbub warzuqna ya robbana thobata qabla almaut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari adik-adik baik yang hadir atau hanya mendengar dari jauh atau yang menyaksikan acara ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang Maha kasih Tanpa henti, senantiasa memberikan karunia nikmat kepada kita. Dan mari kita abadikan nikmat nikmat tersebut dengan mensyukurinya. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia, bisa kita bawa ke akhirat. Yaitu dengan cara kita syukuri. Mata yang kita syukuri akan menjadi mata di surga nanti. Dengan cara menggunakan mata kita untuk yang Allah ridai. Kendaraan, rumah yang diberikan oleh Allah kepada kita pun akan bisa kita bawa ke surga nanti. Yaitu di saat rumah kita gunakan untuk kemuliaan. Membaca Al-Quran, sholat. Dan seterusnya. Kendaraan pun demikian. Dan semua yang diberikan oleh Allah jika kita syukuri. Yang makna syukur adalah menggunakan semua yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridai itu adalah mensyukuri nikmat Allah dan itu yang mengabadikan nikmat bukan saja nikmat abadi di dunia akan tapi ternyata nikmat itu akan terulang kembali kita rasakan nanti di surga dengan lebih indah, lebih agung, lebih luar biasa. Maka terus perbanyaklah kita mensyukuri, merenungi nikmat besar nikmat-nikmat Allah agar timbul Keinginan timbul kerinduan untuk mensyukuri nikmat tersebut dan dengan bersyukur artinya kita mengabadikan nikmat tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat para pemirsa para pendengar dimanapun anda berada. Kalau kita lihat bab at-tibai pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung di bab-bab awal ternyata sudah disinggung oleh Imam Ad-Dibai tentang isra' mi'rothnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ sekelumit dan nanti akan kita sambung dengan isyarat yang disampaikan oleh Imam Ad-Dibai yaitu isyarat isra' mi'roth Allah Meliwasallam Abarik Alaihi Sallu Alaihi Sida Muhammad Sallu ala Sayyidina Muhammad Sallu ala Sayyidina Muhammad Thumba arudduhu minal arash Aku kebalikan Muhammad dari arash Nabi Muhammad dikebalikan dari arash Qabla ayyaburut al-farsh Sebelum tempat tidur yang didudurnya itu adalah Menjadi dingin Ini termasuk diantara riwayat yang menjadikan Siti Aisyah Mengingkari kepergian Nabi Dengan jasadnya Akan tetapi riwayat lain mengatakan Nabi pergi dengan jasadnya Dan menurut para ulama' Jumhur ulama' Kepergian Nabi waktu Isra' Mi'rad adalah dengan ruh dan jasadnya Akan tetapi kalimat at tabir dari Imam Ad-Diba ini menunjukkan begitu singkatnya perjalanan nabi. Seperti tiga malam. Sepenggal malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi sepenggal malam, bukan semalam suntuk. Waqarna la jami'al ma'arif. Dalam waktu yang singkat nabi mendapatkan segalanya. Segalanya sanjungan dari sang pencipta, sanjungan dari makhluk bumi, sanjungan dari makhluk langit. Dan sanjungan dari orang-orang soleh yang masih hidup dan sanjungan dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Wa itadzulifaturba'tutai batamin hubi asrabe khalat. Nabi akan turun ke Mekah, akan menjadi mulia dengan kehadiran Nabi setelah pergi ke langit dan sungguh saat itu adalah saat yang luar biasa. Nabi setelah menjalankan isra mi'raj, artinya saat itu ahli bumi akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu hadiah-hadiah dari Nabi SAW. Dan diantaranya adalah sebuah pesan dari Allah SWT agar melakukan sholat yang makna sholat kalau kita renungi adalah saat bertemunya. Saat yang telah dipilih oleh Allah untuk Dikhususkan oleh seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua ibadah-ibadah itu tidak ada yang khusus seperti solat. Kalau kita melakukan puasa karena Allah, akan tapi dalam berpuasa kita masih bisa ngobrol pergi sana kemari dan seterusnya. Haji pun demikian sambil tawaf pun ngobrol tetap sah. Zakat pun sama. Akan tapi kalau sudah yang namanya solat kita harus menghadap khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang namanya Salat adalah memang ibadah khusus dan cara mewahyukannya pun adalah khusus. Saat ilahi arwahul muhebin al-aktab bawaan najib. Setelah Nabi keluar pulang dari isra mi'raj di saat itu bertambah lagi dari orang-orang, ini -orang, yani kaum muslimin yang berbondong-bondong datang kepada Nabi saw. Baik mereka yang berjalan dengan kaki atau mereka yang membawa kendaraan-kendaraan atau mereka dengan rombongan-rombongan atau berjalan sendiri-sendiri. Baik ini isyarat tentang isra mi'raj lebih sangat patut sangat layak sekali kalau kita langsung saja memasuki uh, pembahasan Isra Mi'raj yang insyaallah dalam silsilah sebulan ini kita akan hadirkan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung saja kita mulai spin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asro bi 'abdihi laylam minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir innahu was samiul basir subhana subhanalladzi dimulai dengan kalimat subhana subhana itu biasa digunakan adalah untuk sesuatu yang mengagumkan kalau kita mengagumi sesuatu disunahkan kita untuk mengucapkan subhanallah subhanallah dimulai dengan subhanalladzi maha suci yang memperjalankan Nabi Muhammad di tengah malam. Karena memang perjalanan itu adalah perjalanan dahsyat agung luar biasa. Mengagumkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perjalanan Nabi bukan perjalanan biasa. Dipahami oleh para ulama dengan kalimat subhana saja bisa diketahui bahwasanya ini adalah perjalanan yang luar biasa, bukan sekedar dengan rohnya. Kalau perjalanan Nabi dengan rohnya biasa. Seperti orang bermimpi pergi ke langit ketujuh selesai. Tapi Subhana, Ini menunjukkan bahawa ini perjalanan luar biasa. Dan ini yang difahami para ulama. Nabi melakukan Isra'a Merod adalah dengan roh dan jasadnya. Dan kemudian lihat. Kalau kita perhatikan hujah. Orang-orang yang mengatakan Nabi melakukan Isra'a Merod dengan roh dan jasadnya adalah. Nabi waktu pulang. Itu ternyata orang-orang. Mekah pada mengingkari cerita Nabi SAW. Banyak yang mengingkari cerita Nabi. Kenapa? Nabi bercerita memang Nabi betul-betul dengan roh dan jasadnya. Kalau seandainya Nabi hanya segera bercerita. Mungkin mereka hanya akan nyantai. Orang-orang kafir Quraisy akan berkata. Kalau mimpi mah ya mungkin hanya mimpi kok. Mimpi kan mimpi. Tapi Nabi ini memang berjalan dengan roh dan jasadnya. Rohnya dan jasadnya inilah yang diyakini oleh ulama ahli sunnati wal jama'ati kemudian di dalam perjalanan Isra'a Mi'rat itu Nabi menemukan ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya ada di sini beberapa kisah waktu Nabi Muhammad melakukan Isra'a Mi'rat dan yang harus kita yakini bahwa Isra'a Mi'rat itu benar terjadi dan harus kita yakini yang mengingkari kisah Isra'a Mi'rat hukumnya kafir Karena disebutkan di dalam, yang mengingkari kisah Israq kafir dan juga Me'rod karena hadisnya mutawatir. Yang mengingkari kisah Israq Me'rod, hukumnya kafir. Tapi yang mengingkari Israq Me'rodnya Nabi dengan jasad, tidak kafir. Hanya fasik saja atau melakukan satu kesalahan, kenapa? Tidak sesuai dengan pemahaman jumhur ulama. Tapi kalau mengingkari Israq Me'rodnya Nabi, hukumnya adalah kafir. Yang jelas Nabi Muhammad benar-benar melakukan Israq Me'rod dan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kebanyakan kaum muslimin di saat memasuki bulan Rajab mereka melakukan satu perayaan yang dibesarkan maknanya adalah menggugah mereka agar bisa mengingat kisah Isra Mikraj adapun tempat atau waktu dan tempatnya berbeda-beda pendapat para ulama ada mengatakan dari rumahnya Ummu Hanis ada mengatakan dari langsung Masjidil Haram jadi dari mana Nabi Muhammad memulai Isra Mikrajnya itu Adapun waktu Isra Mikraj Nabi berbeda-beda pendapat juga. Ada mengatakan di bulan Rajab, ada mengatakan 27 Rajab, ada mengatakan 27 Ramadhan Ada mengatakan dua bulan Rabiul Awal. Ada mengatakan hari Senin 12 Rabiul Awal. Bulan Maulid. Jadi kisah uh, waktu perjalanan Nabi Isra Mikraj itu berbeda-beda pendapat para ulama. Jadi tidak satu pendapat. Ada mengatakan bulan Rabiul Awal. Jadi bukan Semuanya bersepakat bahwasannya Nabi Israq Mi'rad tanggal 27. Cuma yang masyur masuk ke telinga kita. Pendapat yang mengatakan bahwa Israq Mi'rad ya Nabi Muhammad adalah tanggal 27. Rajab. Padahal tidak. Banyak. Jadi berbeda-beda. Yang mengatakan 27. Rajab juga ada. Nah sekarang bagaimana. Kita dihadapan. Perbedaan pendapat ulama. Tentang puasa. apa Tentang Israq Mi'rad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian. Mencari-cari dalil atau hujah Untuk melemahkan semangat orang yang merayakan Isra Miraj. Yang jelas Isra Miraj itu dirayakan Maknanya agar orang tahu bahasanya ini adalah peristiwa agung Dan agung di dalamnya ada satu perintah Yang perintah ini pun sekaligus diingatkan kembali oleh Nabi Waktu Nabi Muhammad Di akhir hayat beliau Nabi berwasiat iaitu tentang as-salat, as-salat, as-salat, as-salat Begitu pentingnya sholat dan Nabi di saat akhir hidup beliau mengingatkan salat. Kenapa kita tidak boleh mengingatkan salat di waktu Isra Mikraj atau kisah tentang Isra Mikraj atau di hari Isra Mikraj atau di bulan Isra Mikraj. Ini sungguh unik di akhir zaman ada orang yang mengatakan bahawa. yang merasakan Isra Mikraj adalah bid'ah. Bagaimana mengangkat syiar yang namanya syiar ibadah, syiar salat dikatakan bid'ah? Kita perlu setiap saat, setiap hari kalau perlu ingatkan Isra' Mi'rad Nabi, Isra' Mi'rad Nabi. Ingat, itu adalah perjalanan agung sampai Nabi mendapatkan wahyu yang namanya sholat. Sholat adalah satu ibadah yang diwahyukan oleh Allah waktu Nabi di atas langit secu. Agar orang berpikir bahasanya adalah satu ibadah yang agung. Ibadah yang luar biasa. Eh ada orang akhir zaman mengatakan mit'ah karena Nabi Muhammad tidak pernah merayakannya. Nah, Nabi Muhammad yang menjalankannya kok. Sahabat Nabi pun tidak demikian. Sahabat Nabi, Masya Allah, sholatnya luar biasa. ini Ada hal-hal yang semacam ini coba dihadirkan oleh sebagian orang untuk meragukan kita. Adapun masalah perbedaan. Itu tidak penting bagi kita. Apakah yang mengatakan tanggal 12 Rajab atau 27 Rajab, atau 12 Rabiul Awal, atau 27 Rabiul Awal, atau 27 Ramadhan. Perbedaan-perbedaan ini yang terjadi... Pada para ulama, maka yang harus kita fahami, tidak kita tidak memperingati tentang hari. Kita tidak peduli apakah tanggal 22, 27 Rajab, 27 Rabiul Awal, 27 Ramadan, atau 12 Rabiul Awal, enggak penting. Akan tapi yang perlu kita hadirkan di masyarakat adalah memperingati, mengingatkan, kita ingatkan masyarakat tentang peristiwa Isra' Mi'rad, bukan harinya Isra' Mi'rad. Harinya kapan saja, enggak penting itu yang jelas, yang disepakati yang disepakati, Nabi adalah pernah Israq Merod, bahkan yang mengatakan Nabi tidak pernah Israq Merod, maka hukumnya kafir itu saja, jadi jangan sampai kita mudah terganggu di saat ada orang-orang membisikkan itu bukan tanggal 27, kita sanggir ibu, para bapak, bapak, ibu langsung mengatakan saya juga mengerti kok, ulama berbeda pendapat. tapi yang mengatakan 27 rasat kan juga ada ya, tapi itu lemah, siapa yang mengatakan lemah yang kuat adalah 27 ramadan baik Anggap saja 27 rojab adalah paling lemahnya pendapat. Tapi yang jelas Nabi Muhammad adalah pernah isra' berot. Itu loh yang saya rayakan. Dan tidak pakai puasa 27 rojab. Puasa rojab gitu saja. Tidak usah dipilih 27-nya. Puasa rojab selesai. Puasa rojab sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nabi Muhammad SAW berpuasa rojab sangat banyak sekali. Hampir tidak pernah berbuka. Nah. Ini yang harus kita hadirkan. Kemudian perjalanan Nabi SAW. Perjalanan dahsyat Dan tidak masuk pembahasan akal akal tidak bisa mencerna akan tapi bagian hati untuk mengimaninya sebab Nabi dalam perjalanan sikap telah diperlihatkan oleh Allah bermacam-macam kisah yang satu kisah saja kalau dicermati dipahami tidak cukup dilihat oleh Nabi untuk semalam akan tapi oleh Allah SWT namanya mu'jizat waktunya singkat bahkan ternyata Nabi SAW tidak hanya masuk alam dunia tapi telah dibawa oleh Allah kepada alam akhirat dan itu adalah hukum. Hukum Allah. Allah yang mempunyai. Sehingga Nabi Muhammad melihat surga. Melihat malaikat penjaga neraka. Itu bukan bermimpi Nabi. Agar Nabi memang Nabi melihat. Surga benar Nabi melihatnya. Dan Nabi memasukinya. Lah kan itu kan nanti. Kan belum pada mati kita. Belum hari kiamat kok ada surga. Lah ini pertanyaan unik. Kita urusan dengan Allah. Nabi itu sudah dikeluarkan dari undang-undang manusia biasa semacam ini. Sudah masuk. Alam mu'jizat Kalau sudah masuk alam mu'jizat jangan bertanya Jadi mungkin mungkin Sandal yang didengar oleh Nabi adalah sandal yang sesungguhnya Padahal Bilal masih hidup Sandal Bilal di surga Padahal Bilal masih hidup Dilihat oleh Rasulullah orang-orang ahli surga itu, Padahal orangnya belum lahir Kenapa Nabi waktu itu sudah masuki Undang-undang Undang-undang Allah Karena kan undang-undang ya, Ini kan undang-undang kan, alam dunia ini seperti ini tapi oleh Allah Swt sudah dibawa kepada undang-undang yang baru lagi. Allah yang punya semuanya dan bagi Allah tidak susah dan bagi Allah tidak sulit. Asalkan yang bicara adalah hati yang punya iman kepada Allah yang Maha Kuasa, bisa memasukkan Nabi ke alam surga saat itu juga. Ini yang harus diakini. Kemudian di situ ada perjalanan yang luar biasa. Nabi saw sebelum berangkat Nabi. Didatangi oleh Malaikat Jibril dengan buruknya. Kemudian dibelah dadanya. Dan itu insyaAllah ada satu tulisan panjang. Tentang bagaimana belah dada beliau dibersihkan. Hati beliau yang sudah bersih. Sehingga istilahnya. tuhron ala tuhrin Sudah bersih, dibersihkan lagi. Menunjukkan sesuatu yang sudah bersih. Bisa saja dibersihkan lagi. Dan itu menunjukkan bahwasannya. Di dalam kita memulai sesuatu yang agung. Hendaknya dimulai dengan membersihkan diri. Nabi akan melakukan isra' merad. Dibersihkan lagi. Padahal Nabi sudah bersih. Begitu juga di saat kita ingin isra' mi'rad. Yaitu kita melakukan sholat. Isra' mi'rad yang seorang hamba adalah sholat. Menghadap kepada Allah. Hendaknya kita pun membersihkan. Bukan saja membersihkan jasad. Hendaknya membersihkan hati kita. khusyuk Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pun yang dilihat oleh Rasulullah s.a.w. di dalam perjalanannya di dunia. Eh, perjalanannya di waktu isra'. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Di antaranya Nabi melihat dunia yang digambarkan seperti perempuan yang tua. Ajus. Perempuan yang tua di dalam perjalanan Nabi menuju Abaytul Maqdis. Waktu Nabi menuju Abaytul Maqdis. Ada perempuan tua dan itu gambaran tentang dunia. Sebentar lagi akan sirna. Sebentar lagi akan hilang. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, kita pun akan ditinggalkannya. Pelajaran bagi kita. Dan Nabi waktu dipanggil tidak menoleh. Kalau seandainya Nabi menoleh niscaya umatnya akan menjadi pecinta dunia semuanya. Sudah Nabi tidak noleh pun kita masih mencintai dunia dengan berlebihan. Subhanallah. Ini adalah satu gambaran ya yang dilihat Nabi, dunia dunia itu seperti itu pelajaran bagi kita. Dan ini biasanya dihadirkan oleh para ulama di saat bercerita tentang kisah Isra Mikraj, indah dahsyat. Sehingga agar berfikir Kemudian Nabi juga melihat iblis. Nabi melihat masyitah binti Firaun, anaknya Firaun. Kemudian Nabi juga Nabi SAW melihat orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu digambarkan seperti orang yang bercocok tanam. Yang satu dipanen, yang satu tumbuh lagi. Ini panen belum selesai, tumbuh lagi. Masya Allah. Panenan yang tidak pernah henti-hentinya. Kalau kita panen kan panen dulu, apa itu nunggu. Panen dulu nunggu, kena wereng kadang-kadang. Tapi ini Masya Allah belum selesai memanen ini, yang di belakang sudah tumbuh lagi. Begitu seterusnya. Itulah gambar tentang pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan oleh Allah dengan orang Ra'una dan Tukrodu Alsinatuhum, Wasyifa Huhum Bimakori Da Minar. Nabi melihat orang-orang yang mulut mereka dipotong-potong dengan gunting, lidah-lidah mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. Kala jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam manhaula ja ya jibril siapa mereka wahai jibril Malaikat Jibril menyebutkan haula khutabau um khut, ha ul fitnati Dalam riwayat haula khutabau ummatik Mereka adalah para-para juru khutbah Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan hamba-hamba seperti ini Mereka adalah khutaba Para penceramah, penceramah. Allazi yakhthub allaziina yakhthubuna lil fitnati. Yang kalau khotbah itu menyebar fitnah. Membuat permusuhan. Menanamkan kedengkian. Menanamkan kebencian. Ada fitnah di dalam khotbahnya. Bukan menyejukkan hati akan tapi mengajak perang akan menjadi permusuhan bapak ibu tidak akur wah masya Allah maknanya lebih luas diterangkan oleh para ulama para ulama-ulama ini ini para kiai-kiai para ustaz-ustaz yang membimbing orang akan tapi ternyata bukan menjadikan mereka saling mencintai akan tapi justru menjadikan saling bermusuhan. ini dilihat oleh Nabi SAW kemudian masih banyak lagi dan itu adalah makoti, insyaAllah Karena ini babnya adalah bab hikam, majlisnya majlis hikam. Ini hanya gambaran. Dan Nabi saw juga nanti di dalam kisah Isra Miraj berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah amat penting untuk dijelaskan. Kemudian Nabi saw juga bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan para nabi-nabi, dan ini juga menunjukkan satu akidah yang luar biasa menurut madhab kita ahli sunnat wal jamaah al aashariyati. Kemudian obrolan atau dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah pun juga membawa makna akidah yang dalam. Sebab banyak orang sesat terlalu mengatakan Allah ada di atas langit. Itu adalah kesesatan akidah. Kemudian ada orang akhir zaman mengingkari bahawasanya. Orang meninggal tidak bisa ngapa-ngapain. Akan tapi ternyata Nabi Musa AS yang sudah meninggal dunia. Bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Memberikan pendapat kepada Rasulullah agar minta keringanan. Hei Muhammad kau minta kepada Tuhanmu untuk diringankan. Padahal Nabi Musa adalah sudah meninggal dunia. Dan ini adalah yang difaham oleh para ulama kita. Ahli sunnati wal jemaati ala syari'ati Orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang diizinkan oleh Allah akan berikan manfaat kepada yang masih hidup. Izin Allah tentunya. Dan masih banyak faedah-faedah yang insyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang akan dirinci. Dan bagaimana sifatnya situl tul muntaha. Dan bagaimana perjalanan Nabi sampai kepada Mustawa Kemudian sampai masuk surga. Ini adalah kisah panjang. Dan juga diisyaratkan oleh Imam Ad-Dibai di dalam kitabnya. Baik ini saja yang jelas harus kita yakini bahwasanya Isra Mikraj adalah benar terjadi. Isra Mikraj benar terjadi. Kemudian Nabi Muhammad Isra Mikraj dengan roh dan jasadnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah dengan cara yang Allah tahu dan Nabi Muhammad ketahui dan tidak bisa diterangkan dengan bentuk apapun yang jelas Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Allah tidak butuh tempat. dan jangan katakan Allah berada di atas langit sana itu adalah kesesatan akidah akidah mujassimah baik ini saja mari kita langsung saja kepada hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-185 Qala al rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum amin ila anqol Rabbah ma, barazatil haqaiqum, maksiufat anwari. Jika lama-lama laka fiha bil itthari. Kadang hakikat, hakikat kebenaran atau hakikat maknawiat. Seperti ilmu laddunni, ilmu ma'rifat kepada Allah. Atau hakikat kebenaran yang disampaikan oleh seseorang. Itu kadang maksufat al-anwar. Tertutup cahaya hakikat tersebut. Iza lam yu'zan laka fiha bil idhar. Kalau memang Allah tidak memberikan izin kepadamu untuk menampakkannya. Kemarin disebutkan bahawa Di dalam seseorang menyampaikan kebenaran Hendaknya harus dengan izin Dan izin adalah maknanya Sesuatu aturan yang sesuai dengan syariat Nabi SAW Tidak bertentangan dengan syariat Allah Di saat kita mengajak kepada kebenaran Mulai dari kita itu harus benar Berusaha untuk tulus hatinya Karena Allah Dengan cara yang benar Kalimat yang benar Waktu yang tepat dan orangnya pun disesuaikan dengan pemahamannya yang kita sampaikan sesuaikan dengan pemahaman mereka kalau sudah kita memenuhi syarat-syarat menyampaikan kebenaran artinya ma'dzun termasuk di antara adalah ketulusan di dalam hati kalau ada orang menyampaikan kebenaran akan tapi hatinya belum tulus belum ma'dzun belum diizinkan nah ini gambarannya ini rubbama barazatil haqaiku makhsufatal anwar kadang kebenaran disampaikan oleh seseorang tapi tidak ada nurnya Sirnya terhapus. Kenapa? Jika disampaikan dalam keadaan belum diizinkan. Belum ada izin. Mungkin seseorang berbicara tentang Masya Allah. Cerita-cerita yang dahsat. Hakikat. Hakikat karamah. Hakikat maknawiat. Hakikat nafahat. Hakikat Masya Allah. Bicara tentang sesuatu yang orang... betul-betul geling keleng kepala. Sampai mungkin bicara tentang ru'yatun Nabi SAW. Mahabbah Rasulullah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cintakan sesuatu yang agung, hakikat kemuliaan keindahan akan tapi karena yang berbicara belum punya ketulusan, maka ketahuilah yang disampaikan ini terbungkus cahaya, tidak sampai cahayanya kepada orang yang mendengarnya, tidak sampai kepada orang yang mendapatkan atau orang yang hadir bersamanya. Maka ini sebetulnya penegasan yang kesekian kalinya dari Ibn Atta'ilah As-Sakandari bagi siapapun. Yang ingin menyampaikan kebenaran hendaknya. Benar-benar berusaha dan berusaha. Dengan memenuhi aturan-aturannya. Agar apa yang kita sampaikan ini benar-benar sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Dengan begitu akan mudah diterima oleh seorang hamba yang mendengarnya. Dan itulah hakikat dakwahnya Nabi SAW. Ada sebagian yang... Berbicara sesuatu yang agung hakikat. Berbicara tentang hakikat ilmu-ilmu. Mungkin anggap ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu membersihkan hati berjam-jam. Dan orang bisa terkagum-kagum akan tapi terkagum dengan telinganya. Kalau mendengar masya Allah omongannya seperti itu luar biasa dahsyat ilmiah. Hebat. Akan tapi ternyata tidak masuk ke dalam hati seorang hamba tersebut. Dan dia bisa mengakumi dengan akalnya sampai kapanpun. Akan tapi tidak berubah perilakunya. Tidak semakin banyak sujudnya. Tidak bisa menitikkan air mata di tengah malam. Tidak semakin santun dengan orang tuanya. Tidak semakin baik dengan saudaranya. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Lebih khusus mengampuni yang berbicara. Jangan sampai yang yang disampaikan adalah sesuatu yang maksufatul anwari. Kita minta kepada Allah. Dan sebaik-baik hamba adalah minta kepada Allah. Mungkin benar. Bahwasannya yang menyampaikan. Dan bukan mungkin benar. Yang menyampaikan tentu banyak kekotoran. Akan tapi di saat kita minta kepada Allah. Semua kotoran itu dibersihkan bersama permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyampaikan dengan ada kesombongan di dalam hatinya. Ada riak di dalam hatinya. Ada dengki di dalam hatinya. Ada dendam di dalam hatinya. Maka... Itu kalau disampaikan cahayanya tertutup, orang hanya bisa memahami dengan akalnya saja. Tapi tidak membuahkan kemuliaan di dalam diri orang tersebut. Itu yang tidak kita inginkan. Maka kami memohon kepada semuanya yang kita kebetulan dapat jatah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagian ngomong terus nih, jatah ini jatah ini begini ini. Kalau tidak ngomong juga berdosa. Karena sudah jatah Dipilihkan oleh Allah untuk menuntut ilmu Kemudian bisa menghafal sedikit-sedikit Akhirnya jatahnya jatah harus ngomong Kalau tidak ngomong nanti berdosa Tapi semoga di saat ngomong ini juga tidak membawa dosa Semoga Allah memberikan ketulusan Dan mengampuni semua Yang pernah kami omongkan dan belum bisa kami lakukan Dan semoga Allah mengampuni Dosa-dosa yang kami lakukan Dan semoga Allah membersihkan hati kita semuanya nah, Ini yang penting dan subhanallah kalau kami membaca tadi Ibn Ata'ala kita ingin segera lepas dari ini. Berat sekali ini. Ketemu lagi tak pikir sudah selesai urusan para juru-juru dakwah. Ternyata diingatkan lagi sini. Kalau kamu menyampaikan dengan bahasa yang engkau kebas dengan keindahannya. Nilai sastrasang tinggi. Kalimat yang luar biasa. Berbobot akan tapi. Jika ternyata tidak ada beringin dengan rohnya. Maka itu akan hilang nurnya. Tidak ada cahaya. Tidak akan memancar di hati para pendengar-pendengar. Dan tidak akan manjar kepada hati orang yang hadir. Itu diingatkan oleh Ibn Al-Fa'il Asakandari. Ini yang harus menjadi cambuk buat semuanya para juru dakwah. Kita menyampaikan kebenaran. Tujuan adalah agar kita semua sampai kepada Allah. Bukan menyampaikan orang kepada Allah. Akan tapi ternyata kita pun ingin sampai kepada Allah. Makanya tadi tugas. Sebab kalau dihadapan Allah sudah tidak ada lagi. Apakah ini istad, ini murid, ini kaya, ini melarat. Sudah tidak ada. Ini hanya baju saja di dunia. Ini adalah kalau bahasa ini kayak wayang ya. Ini ada sesaat ditutup, kisahnya selesai. Tinggal siapa yang paling dekat kepada Allah. Tak tanya apa. Orang yang di pinggir jalan ahli sujud Kerjaannya kelihatannya masya Allah hanya jualan, tapi diterima oleh Allah. Tukang sapu masjid bisa mendahului kiai yang masuk masuk surga. Jadi ini adalah gelar di dunia. Kalau kita berbicara ulama' yang masuk neraka juga banyak tadi. Kisah Isra Merod khutbah ul fitnati. Juru ceramah, juru khotbah, tapi ahli fitnah. Maka kita ingin semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Di dunia pakai baju apapun. Amin. Baju apapun. Pakai baju ustad, baju murid, baju kaya, baju melarat. Baju pejabat, baju rakyat. Semoga kita semua adalah ahli surga. Dan inilah yang diingatkan oleh Ata Atta'ila Ashaqadir. Terus menerus. Tidak ada hentinya. Khususnya yang berbicara ini, MasyaAllah. Kita baca mulai tadi wahai ini. Sudah itu baca Isra'amir, ada khutobah ul-fitnati. Khutobah ul-fitnati. Khutobah ul-fitnati. Khutobah ul-fitnati. Ahli khutbah tapi menfitnah. Ahli khutbah menfitnah. Na'udzubillah. Dan tidak ada yang menjaga kita, kecuali Allah. Maka kita mulai, Na'udzubika ya Rabbana min an-adzillah au-udallah. Au-adzillah au-uzallah an adbil adbil a'udil an adilla aku berlindung daripada ketersesatan a'udilla atau menyesatkan kita perlu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa dan kita hendaknya menyadari di saat kita baca ihdinash siratal mustaqim ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang engkau ridai jalan yang lurus jalan yang benar ini permohonan yang sesungguhnya dan tidak boleh orang merasa cukup maka betul Dikatakan oleh para arifin, para kekasih Allah. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya dirinya itu sudah... Aku sudah diampuni oleh Allah. Itu sudah salah. Aku sudah sampai kepada moqam. Jadi merasa dirinya sampai kepada Allah saat itu pun menjadi tidak sampai lagi. Sebab yang namanya menuju kepada Allah adalah sebuah perjuangan yang tidak boleh Berhenti sampai kapan? Sampai yakti akan yakin Sampai datang kepada kita kematian Jadi terus berjuang-berjuang Kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini dituntut semuanya Bagi yang berbicara Atau yang mendengar Ini harus terus menerus Tidak ada hentinya Agar sampai kepada rindu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyampaikan ini bukan menyampaikan Mengantarkan orang kepada kemuliaan Hakikatnya dia sendiri mencari kemuliaan Cuma bentuknya beda Bentuknya beda menyampaikan, wah, kita bukan membagi-bagi surga, ini selalu kami ingatkan di mana-mana. Kalau kami menyampaikan sesuatu bukan bagi-bagi surga, kami tidak punya surga. Ustaz ceramah ke sana kemarin bukan membagi-bagi surga, akan tapi mencari surga. barangkali surganya dibawa oleh ibu-ibu yang di belakang sana itu. Yang malah sholat, tiba-tiba hadir majlis jadi ahli sholat. Akhirnya nanti selamat ni, gara-gara dia ngaji, lalu dengar omonganmu, dia jadi ahli sholat, kamu masuk surga. Allah. Berarti yang bawa surga saya adalah ibu yang di belakang sana. Atau yang di sini ada suami istri, heboh terus, ribut melulu, Masya Allah. Mau masuk neraka sudah, hampir neraka ini. Hadir pengajian, selamat, benar jadi baik. Akhirnya masuk surga semuanya, eh hey, saya selamat masuk surga. nih. Berarti surga saya dibawa suami istri tersebut maka kiai datang ke mana-mana itu adalah mencari surga bukan membagi-bagi surga dan ini harus dirasakan, ini Ibn Attaq rasakan dia mengatakan, sebab bisa saja orang khutobah fitnah tadi ceramah baik orang masuk surga, dia ketinggalan ketinggalan kenapa? karena tulusnya yang mendengar, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yuk kita semua bersihkan hati sudah. kalau di saat menjadi juru ceramah atau ustaz membersihkan hati, kalau tidak, percuma, tidak berguna yang disampaikan sebanyak apapun orang yang tobat bersamanya tidak berguna karena dia tidak tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah tulus nanti akan disampaikan itu pun akan nyambung ke hati baik kita tidak tahu hatinya orang kita hanya ditugaskan untuk berhusnudan semoga guru-guru kita semua adalah tulus dan di saat guru itu kok tidak tulus itu bukan urusanmu tapi itu urusan dia dengan Allah di saat guru kita kok tidak tulus, itu bukan urusan kita. Tapi urusan guru kita dengan Allah. Lalu urusan kita dengan siapa? Urusan kita dengan Allah. Kita berpaksa baik. Kemudian kita tata hati kita. Kalau sudah hati kita bersih, maka hati bersih itu akan seperti kaca. Kalau sudah kaca bersih, itu akan terlihat semua yang ada di sana. Kaca bersih. Sehingga lihat ada orang menyampaikan kebenaran, biarpun kebenaran itu tidak diarahkan kepada kita maka karena kita sudah bersih mudah diterima biarpun ustaz itu adalah pembohong misalnya ustaz ahli fitnah karena kebersihan hati kita yang sudah kita pangkas kedengkiannya kita kita pangkas dendamnya kita hilangkan kesombongannya maka di saat kita mendengar kebenaran begitu mudahnya kita mengikutinya sudah gak usah rewel siapa yang ngomong gak penting tapi ini bener sebab kadang ceramah milih-milih loh ya nah ini sudah salah ini ceramah milih-milih ini kalau bukan ini berarti itu dia belum belum mencoba untuk membersihkan hatinya kalau sudah bersih hati semuanya jadi hebat ibaratnya begini loh kalau urusan makan yang paling enak tuh gampangnya urusan makan kalau sudah di perut kita itu ada nafsu makannya itu makanan apa saja jadi enak begitu loh Cuma kalau makan cepat paham loh sama kalau sudah hati itu memancar bersih maka ketahuilah kebenaran akan mudah ditangkap mudah ditangkap ada hatinya insaf hatinya tawadu hatinya oh dari mana mudah diterima kebenaran biarpun orang gila ngomong bermanfaat untuknya tidak melihat kejadian kecuali ilmu dikirim melihat orang kafir ada ilmu masuk kepadanya karena bersihnya hati ini imam wa, imam ibn seolah bersiapkan maka ayo kita berlatih sedikit demi sedikit memangkas yang namanya denggi memangkas yang namanya dendam Sombong, berbangga dengan baju, berbangga dengan mobil, berbangga dengan ah, dunia. Ria, ingin disanjung, pangkas. Selagi kita senantiasa membersihkan hati, maka hati itu akan bersih. Hati yang bersih, mudah menerima kebenaran. Al-ilmu, Nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah kirimkan kepada seorang hamba. Dan cahaya tidak akan bisa menempel di hati yang kotor. Sampai dikatakan cahaya ini hati itu seperti cermin, memancar. Makanya kalau hati itu benar-benar kita pancarkan, kita buka hati yang bersih, maka ilmu akan mudah masuk. Akan, tapi kalau hati itu ditutup dengan kegelapan, kekotoran, maka cahaya tidak akan masuk ke dalamnya. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan Allah memberikan kepada siapapun kelebihan. Sampai dikatakan, Yahtasubirahmatimayasya' Dalika fadrullah yu'tihi mayasyak. Kadang Allah memilih orang mulia itu enggak pakai mukaltimah. Menjadikan orang mulia enggak pakai mukaltimah. Tiba-tiba saja mulia, subhanallah. Allah yajtabi ilaihi mayasyak wa yahdi ilaihi may yunib dalam Al-Qur'an disebutkan Allah itu yajtabi ilaihi mayasyak. Kadang-kadang Allah itu kalau ingin mengangkat seorang hamba, ditarik begitu saja. Dari kubang kehinaan tidak pakai usaha, ada. Ada sebagian orang itu tiba-tiba bermaksiat, begini-gini, tiba-tiba ditarik oleh Allah. Seperti yang pernah kami kisahkan Malik bin Dinar. Ali maksiat di tengah pasar, tiba-tiba suatu ketika diberi oleh Allah kesadaran. Bisa? Cuman ada di antara kita yang berusaha. Jadi untuk sampai kepada hidayah Allah, kemuliaan Allah, ridha Allah, ada dua upaya. Ada dua cara Yang pertama memang Allah tarik Allah yajtabi ilaihi Ditarik orang tersebut Ini aku angkat jadi kekasihku Ini aku angkat jadi waliku Ini aku angkat Itu Allah pilih Allah yajtabi ilaihi maisha Nah cuman kalau hanya yang satu begini Kalau nunggu dipilih Ya kalau saya dipilih Gimana ini? Kok saya masih saja solat malas Sama istri rebut Sama anak-anak begini Sama bapak kurang ajar Kapan saya dipilih oleh Allah? Ya, kalau masih begitu, enggak dipilih oleh Allah. Nunggu ya, sampai kapan? Enggak tahu. Jangan-jangan saya mati dulu belum dipilih oleh Allah. Ternyata ada kelanjutannya. Wahy hidayah menyunip dan Allah pun akan memberikan petunjuk, bimbingan menyunip bagi orang yang berusaha untuk kembali. Berusaha belajar, ngaji, cari guru, dengar nasihat. Ini setelah mendengar begitu baru ada kesadaran. Nah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada orang tersebut dan juga disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala wal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana yang berusaha untuk mencari-Ku, ridaku, hidayah-Ku, maka ni saya akan aku beri petunjuk. Pada la nahdianahum subulana. Sungguh aku akan berikan petunjuk kepada orang tersebut. Baik, jadi yang disebutkan Ibnu Athaillah Sakandari ini untuk koreksi diri, bukan untuk nilai orang lain. Ada pun masalah hidayah bisa saya dikirimkan oleh Allah kepada seorang hamba Bisa saja seorang hamba tiba-tiba mendapatkan hidayah kebolehian selesai. Allah al-Mu'iz, Allah yang mengangkat, Allah mudhil, Allah pun juga yang merendahkan. Cuma kadang kita ini terlena. Bahwasanya kalau sudah tahu Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan ya sudahlah, kalau memang Allah memuliakan, memuliakan. Sehingga tidak ada usaha dari kita untuk sampai kepada kebolehian tersebut. Maka diingatkan Ibnu Atha'illah As-Sakandari bahwasanya ini di saat engkau menjadi pendengar hendaknya kau bersihkan hatimu agar bisa masuk kepadamu ilmu-ilmu, kebenaran. Dan di saat kau menyampaikan kamu harus benar. Ibn al Athaillah tidak mengajari begini lo. Kini lo kalau kamu menyampaikan kepada seseorang gimana orang sadar, bukan begitu. Tapi kamu itu yang harus benar dulu. Mulai kemarin yang dia diajar ada yang ngomong, yang mengajar, yang menjadi ustad, yang menyampaikan ceramah. Dan puji syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Ibn al Athaillah As-Sakandari. Yang mengingatkan kepada kita semua khususnya para ustaz. Agar senantiasa terus koreksi-koreksi. Bahkan disebutkan oleh para syurrah. Jika ada seorang juru dakwah atau ustaz. Atau seorang pembawa umat kepada kebenaran. Kok lalu mengatakan. Aku sudah sampai dan aku sudah baik. Maka saat itu dia menjadi paling jeleknya di antara yang hadir. Allah. Kalau sudah mengatakan ah, ini paling baik. Maka saat itu dia menjadi paling jeleknya di antara yang hadir. Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak itu subhanallah. Beliau adalah orang yang diberi Allah-Allah segala ilmu iya, ibadah iya. Lebih dari itu kaya, hulus. Kaya raya ibn Mubarak itu. Termasuk ulama yang kaya adalah ibn Mubarak. Kaya raya. Nah Kalau sudah kaya raya, sudah pokoknya kaya beneran. Di saat ajal beliau sudah dekat, minta diturunkan dari tempat yang bagus. Turunkan aku ke tanah. Kenapa wahai imam? Turunkan aku ke tanah. Ya, tidak tega pembantunya. Tidak. Turunkan aku ke tanah. Aku akan menghadap kepada Allah dalam keadaan nih. Pipiku menyentuh tanah sebelum mati. Aku tidak ingin. Waktu meninggal dalam keadaan aku di tempat yang mewah. Dengan kesombongan. Jadi ingin menghadap kepada Allah dengan seperti itu loh. Dengan dalam keadaan merendah di hadapan Allah SWT. Memangkas kesombongan kepada Allah. Mau mati masih ingat. Sehingga meninggal dalam keadaan pipinya menempel ke tanah dan mukanya berdebu. Karena merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beginilah para kekasih-kekasih Allah. Ada orang yang dibiara adalah kesombongannya. Yang dibiara adalah kedengkiannya. Yang dibiara adalah dendamnya. Lihat. Untuk minta maaf saja susah artinya miara dendam. Minta maaf susah. Memberi maaf juga susah artinya miara dendam. Doakan orang lain tidak mau artinya miara kedengkian. Lihat. Ngaji pun harus kelompok-kelompok Ngaji anak orang kaya Berarti dia memiara kesombongannya Berteman pun harus Kalau bukan orang kaya enggak mau ini juga memiara kesombongannya Dan masih banyak sebab-sebab Yang menjadikan kita akan tertutup hati kita Dan setelah itu akan susah menerima kebenaran Baik inilah yang bisa kami sampaikan Allah memilih hambanya Sesuai yang Allah kehendaki Ingat Allah memilih hambanya sesuai Allah yang kehendaki tapi katailah, untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, kita bisa berusaha. Allah akan membuka hati kalau kita mau berusaha. Sehingga tidak boleh yang ada di tempat ini lalu putus asa. Dan berkata, keluargaku jelek. Ali maksiat tidak benar, ya yaudahlah mau ke mana lagi. Tidak, yang hina saat ini kok merasa hina, itu bakal mulia. Yang merasa mulia menjadi hina. Allah. Yang merasa hina keluargaku begini, keadaan rumahku begini. Aduh, ya Allah, ya Allah, menyesal ngaji terus. Dia Allah akan buka, dia akan menjadi manusia mulia. Mulia di hadapan Allah dan kelak juga mulia di hadapan Allah dan juga mulia di depan manusia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga pendidikan dari Ibnu Athaillah Sakandari benar-benar bermanfaat untuk kami yang berbicara. Jangan sampai yang kami ucapkan adalah satu kalimat yang tidak ada cahayanya. Karena bukan memancar dari hati yang tulus. Semoga Allah mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, menjaga hati kita. Sehingga apapun yang kita ucapkan adalah benar-benar dari hati dan dilihat oleh Allah sebagai kebaikan. Dan semoga itu menjadi sebab kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kelak tidak diminta pertanggungjawaban. karena kita hanya pandai mengomong bukan dari hati kita. Omongannya kamu nafikin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, ucapan-ucapan kita semuanya yang tidak sesuai dengan hati kita. Sungguh Allah maha pengampun. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kamu ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin, Ya rabbal Alamin. Baik season selanjutnya itu season tanya jawab Dan untuk mempermudah season tanya jawab Kami persilakan jamah bapak-bapak satu penanya Dan jamah ibu-ibu satu penanya Dengan satu orang satu pertanyaan Dimohon untuk berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ustadz saya mau nanya Masalah anak yatim Apakah batasan anak yatim sampai usia berapa? Apakah tidak ada batasannya? dari kami, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Allah Berkatu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Buahya, bagaimana bila ada orang tua sudah berumur kurang lebih 86 tahun, tetapi masih memiliki susuk, buahya? Susuk. Susuk. Jadi beliau itu pernah mengalami peristiwa yang kondisinya sudah menandakan orang akan meninggal, tetapi hidup kembali apa sehat kembali seperti tidak pernah sakit dianggapnya tuh karena susuk Gimana, tersebut. Gimana pernah apa? Jadi pernah mengalami kejadian melama mengalami meninggal? Iya, maksudnya bukan meninggal, jadi akan meninggal tuh Bu ya. Tapi kemudian sehat kembali seperti tidak pernah sakit. Katanya itu karena susuknya Bu ya. Nah, bagaimana keluarganya yang mengurusnya untuk melakukan sikap harusnya seperti apa? Sedangkan Katanya apabila susuk itu diambil Maka orang itu akan langsung meninggal Mohon penjelasannya Bu ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada anak yatim Jika mereka sudah masuk akil balik Jika seorang yang merawat anak yatim Maka yang disebut yatim adalah Sebelum mereka memasuki akil balik dan akil balik adalah usia 9 tahun keluar mani atau keluar darah had bagi wanita Keluar mani bagi laki-laki Jika tidak, maka ditunduh sampai ulim usia 15 tahun Setelah akil balik, bukan berarti seorang anak yatim itu kemudian kita lepas Biasanya masih masuk bab yang lain lagi adalah anak fakir atau anak lemah Jadi kalau menyantuni anak yatim Jadi kedoliman yang dimaksud dolim yang luar biasa kepada anak yatim adalah saat mereka lemah Belum bisa berfikir Anak yang belum balik masih kecil diambil hartanya Dan itu sungguh luar biasa dosa yang amat gede Amat gede amat gede. Urusan anak yatim Harus hati-hati semuanya Kadang tidak sadar Seolah Allah ingin berbuat baik Menyantuni anak yatim Atau membuat panti asuhan. Ternyata iblis yang mengajaknya Untuk membuat panti asuhan, Yaitu untuk mengumpulkan anak yatim. Untuk dibuatkan proposal. Untuk cari duit untuk ustadznya. Ini juga ada yang demikian ini. Ini musibah besar ya. Anak yatim digunakan untuk cari uang. Dan semoga kita termasuk menjadi. ini. Aku bersama orang yang menjamin kehidupan anak yatim. Seperti ini. Dua jemari ini. Yang menjamin kehidupan anak yatim. Maka ambil anak yatim ke rumah kita. Atau kita biayai. Agar kita bersanding dengan Nabi. Tapi yang bisa bersanding dengan Nabi. Bukan sekedar biayai. Tapi membiayai diarahkan yang selamat. Maka kalau mengambil anak yatim tidak dikenalkan agama justru dia cari nekaka. Rugi kalau kita bawa anak yatim hanya kita sekolahkan. Di SD, SMP, SMA. Tidak kenal agama. Rugi. Akan ya, tapi kalau kita membangun mengambil anak yatim. Harus kita arahkan ke tempat yang mulia. Kenal agama. Kenal Allah. Kenal Rasulullah. Maka itu tabungan yang luar biasa untuk kita. Semua kebaikan yang dilakukan akan sampai kepada kita. Sering orang terlena. Mengambil anak yatim, dipikir sudah dapat jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata solatnya tidak diajari, akhirnya jadi berzina, pemabuk, segala macam. Eh, ditumpangkan kepada orang yang merawat anak yatim. Kerana maknanya merawat anak yatim, yang dimaksud itu seolah-olah hanya jasadnya. Ternyata rohnya lebih penting. Jasadnya tidak boleh kita lakukan. Mukul anak yatim juga haram. Jerumbuskan anak yatim lebih haram lagi. Kenapa dia tidak punya bapak, tidak punya ibu? Mesti apa? Kita datang untuk membimbingnya. Jadi jangan dianggap yang dibutuhkan anak yatim hanya lahirnya saja. Tapi batinnya juga. Sehingga yang merawat anak yatim mengisi lahir batinnya. Lahirnya kita beri konsumsi makanan dan seterusnya. Baju. Batinnya kita beri pendidikan agama. Kenal Allah. Itulah yang selamat. Kalau tidak, bukan. Tidak akan bersanding dengan Nabi SAW. Tapi bersandingnya dengan Abu Jahal nanti. Dengan Iblis, dengan syaitan. Hati-hati. Yang merawat anak yatim. Kenalkan Allah. Kedalkan Rasulullah. Dan setelah itu akan mengundang segala kebaikan untuk kita. Baik seorang ibu umur 80 tahun punya susuk. Susuk itu apa sih? Katanya susuk itu emas yang dimasukkan ke dalam kulit seorang hamba. Dimasukkan, tak tahu caranya gimana. Bagaimana hukumnya susuk? Kalau memasukkan sesuatu ke dalam kulit, memasukkan sesuatu ke dalam daging, selagi tidak membahayakan, itu tidak ada apa-apa bukan sesuatu yang diharamkan, tapi yang menjadi masalah yang haram itu adalah urusan makna susuk. Itu loh Kalau ibu misalnya, jangankan kon susuk. Ada paku kalau ibu enggak apa-apaan, saya memasukkan paku ke tubuhmu. Sakit gak? enggak? Enggak. Bayang enggak? Enggak. Ya enggak apa-apa, enggak berbahaya. Paku yang gede. Ya enggak apa-apa. Apalagi masukkan urusan yang kecil lembut namanya besi susu. Apa? Emas susu. Jadi memasukkan ke dalam gak apa-apa. Dan bagi kaum laki-laki pun bukan suatu yang terlarang. Yang dilarang adalah yang zina yang terlihat. Cuman yang menjadi terlarang bukan itunya. Terlarangnya ada urusan dengan Pak Dukun sama Bu Dukun itu. Sebab yang masang susu biasanya urusannya sama Dukun. Gak ada kiai susu-susuannya gitu. Kalau ada kiai yang masang susu, wala'alam kiai susu namanya. Nah, jadi sudah nggak usah bingung dilepas dan tidak dapat lepasnya di mana nyarinya apa? Di mana nyarinya? Itu bohongan kalau nanti dilepas. Itu biasanya bayar lagi kan kalau lepas. Itu sudah sudah sudah ceritanya Pak Dukun kalau masang nanti keluarnya ke saya lagi. Masangnya lima ratus ribu ngeluarnya lebih mahal nih, bahaya nih. Ya. Gak usah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu pernah susu susuan karena tertibu sama temennya biar cantik katanya. Susuknya di matamu, biar matanya. Ah, itu semuanya. Angkat tangan, punya susuk didoain bu. Angkat tangan yang punya susuk. Oh ada, Insya diampuni oleh Allah. Nah, ada yang angkat tangan di belakang terus. Ya tidak, tidak usah main susuk. Kemudian yang ditanyakan gimana tobatnya, tobatnya tobat kepada Allah selesai nggak ada pengaruhnya itu semuanya. Oh kalau susuknya dicabut, orang kalau punya susuk matinya susah. Waduh susukan semuanya biar gak mati. Tidak ada hubungannya panjang umur susuan, tidak panjang umur tidak susu, tidak ada hubungannya itu semuanya Ada orang yang tidak yo sampai 100 tahun juga ada Susuan mati muda juga ada Tidak ada hubungannya dengan itu semuanya Yang menjadi masalahlah keyakinan orang itu yang salah Jadi bagaimana tobatnya tobatnya kembali kepada Allah s.a.w Pokoknya jangan kedukun lagi Jangan kedukun lagi, jangan urusan susu Kadang subhanallah sekarang itu sudah susuannya salah, ketemu sama orang, susu harus dikeluarkan. Kemana keluarkannya? Dukun lagi. No. Atau kiai -kia yang mulai dukun hilang no. Mana susunya? Dia sudah bawa sendiri susunya. Tiga pijini, sudah saya keluarin. Ada keluarga pasu. Jadi jangan ndak usahlah kita ikut yang aneh-aneh. Yang pernah punya susuk, tab tobatlah kepada Allah, enggak mau sama urusan dukun lagi, sudah selesai Allah Maha Pengampun. Kalau ke dukun lagi enggak diampuni oleh Allah, enggak tobat namanya. Sudah ya. salah mau salah lagi, masyaallah. Baik? Enggak ada, ndak ada urusannya dengan itu. Enggak ada panjang umurnya? Ya karena Allah memanjangkan umurnya. Kalau ada orang dulu tuh mau mati. Kemudian karena susuknya hidup lagi. Ya bukan, bukan karena susuk. Memang banyak orang mau mati sakit masuk rumah sakit. Oh namun 6 bulan hidup lagi sehat juga ada. Jangan dikatakan karena susuk. Dia tidak ada hubungannya dengan susuk. Yang perlu kita bangun keyakinan. Allah yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan. Tidak ada urusan dengan itu. Baik. Dan hati-hati sama dukun. Dukun awas. Dukun menjurumuskan. Dukun menghantarkan neraka. Bagaimana kita berbuat salah. Kepada orang lain sampai kita bermusuhan Tapi kita susah untuk memaafkan Dan kita harus bagaimana Dan minta ampun Kita susah untuk memaafkan Berarti kita yang kotor Kita kalau ber bertengkar bertikai dengan seseorang Maka sebaiknya kita hendaknya membuka hati kita Untuk bisa memaafkannya Dan itu kemuliaan yang sesungguhnya Nabi SAW paling mulianya orang Ternyata kemuliaan itu ditumpangi dengan kemuliaan lagi kapan di saat nabi menjadi seorang pemaaf jika anda seorang mulia karena mungkin nasabnya anda karena mungkin perkaulan anda yang baik ketahuilah di saat anda disakiti oleh orang kalau ternyata anda memaafkan maka anda akan mulia di atas kemuliaan baik berusahalah untuk bisa memaafkan susah memaafkan susah memaafkan begitulah penyakit hati itu beda penyakit hati sama penyakit jasad itu kalau penyakit hati itu ngilangkannya itu males tapi kalau korengan sedikit sudah cari obat padahal korengan hati itu lebih parah lagi gak ada apa-apa sakit, bayangkan tetangganya beli mobil nyos nafasnya sudah sengas -seng. tetangganya mau bangun rumah hmm. lewat, sudah cemburut tadi senyum cantik sih kira-kira hmm. berubah sudah Allah, enggak ada bukannya. Masih ganteng orang gatel, garuk-garuk, masih kelihatan senyum di orang garuk-garuk tuh. Tapi sudah penyakit hati, jelek benar tuh. Itu harus harus benar-benar dipangkas penyakit hati ini. Jendam ya. Kemudian minta ma'am pun, harus minta ma'am Minta maaf, saling meminta maaf. Keindahan itu dengan kata maaf. Kemudian setelah itu ditumbangin dengan berdoa, memohon kepada Allah. Ini ciri kalau kita sudah memaafkan. Ciri kalau kita sudah tidak ada dendam adalah Begitu mudahnya lidah untuk mendoakannya Oh hebat ya Orang kurang ajar sama kita langsung kita doain ya Allah Yang kurang ajar kepada aku semoga kau beri rizki yang banyak ya Allah Ini orang hebat mulia Dan ternyata kita doa begitu tidak rugi Hadis muslim Rasulullah menyebutkan Malaikat menjawab Kau mendapatkan yang sama jadi kalau bapak ibu pengen doanya dikabul. Jangan mikir pergi ke Al-Mutazam. Mekah sana. ke Ka'bah sana. Tidak usah mikir ke sana dulu. Di saat ada orang berbuat dolim kepada kita. Menyakiti kita langsung kita doain dengan sesuatu yang kita inginkan. Ibu pengen apa? Pengen mobil ya. Untuk ngaji. Ya Allah itu korang kurang ajar kepadaku. Ya Allah. Binjem belit. Balik-balik. Berikan kepadanya mobil yang bermanfaat untuk ngaji. Masa surga ya Allah. Hmm. Hmm, tak bisa Sudah doa ditarik lagi Doa yang sesungguhnya Ternyata itu membersihkan hati yang pertama Yang kedua menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi doa yang sangat dikabul diantara adalah Doaul muslim, ala muslim ala Mendoakan seorang muslim Yang lainnya Di saat orang itu tidak ada di hadapan kita Maka itu doa itu langsung dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim yang ikut aliran penyembah setan. Oh iya, murtad. Kalau hukum Islam dipenggal lehernya dia Penyembah setan. Aneh-aneh. Setan tidak kelihatan. Tuh. Baik insya Allah. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Memang kalau aliran-aliran macam-macam. Penyembah setan, penyembah ada yang Uh, kemarin di itu kan ramai di Amerika beberapa tahun yang lalu ya grup-grup menyembah setan menyembah ini dan sebagainya itu adalah satu kalau kesesatan itu unik memang begitulah kalau sudah Allah, apa, setan menyesatkan itu unik karena tidak masuk akal keyakinan sampai pada suatu ketika adalah satu keyakinan bahwasanya kalau ingin mencapai surga itu harus berani bunuh diri sehingga ibunya itu berdiri di depan anak-anaknya, anaknya bisa tersenyum karena pak ibuku masuk surga. Allah luar biasa, lihat Islam indah, Islam sangat indah. Gak ada orang bunuh diri adalah jahat, masuk neraka dia, bukan masuk surga. Keyakinan, keyakinan, yang salah itu selalu unik, keyakinan, keyakinan salah nggak bisa dicerna, aneh. Nyembah ini, nyembah itu, nyembah apa, masya Allah ya. Semoga Allah menjaga akidah kita, iman kita. Kalau orang murtad keluar dari Islam menyembah selain Allah, hukumnya murtad. Nyembah nyerorok idul, nyembah hanyi blorong, kalau ada, nyembah apa saja, maka hukumnya murtad. Menyembah berhala, nyembah gunung, nyembah matahari, hukumnya kafir. Kalau dia aslinya Islam, murtad. Kalau murtad, penggalahirnya. Tapi kalau aslinya kafir tidak bisa kita menggalirnya dia punya hak hidup untuk bersama kita. Tapi orang murtad ini lebih hina. Ingat jika ada orang Hindu, ada orang Yahudi, orang Nasrani. Nasrani hidup di kiri kanan kita, kita wajib menghargai keberadaan mereka. Kalau mereka lapar kita kasih makan, sakit kita obati. Tapi kalau orang asli muslim masuk ke agama mereka atau murtad, itu hina darahnya halal kemudian bangkainya pun tidak terhormat kalau mati tidak usah perlu dikubur kasihkan anjing atau kasihkan ikan bawal sana ikan bawal suka daging ini. Sudahlah. ini kalau orang murtad hina hina betul orang murtad dan kita menolongnya pun haram makanya kalau ada saudara kita yang beragama Islam kok tiba-tiba kok murtad subhanallah ngasih air minum dosa kita karena dia tidak boleh hidup Sehingga ada binatang yang tidak terhormat adalah di antaranya adalah orang murtad binatang tidak terhormat. Tapi kalau ada orang Kristen asli, orang Yahudi asli, Hindu asli, kita tidak boleh mengganggu mereka. Lihat. Tapi kalau sudah pernah masuk Islam, kok murtad? Hati-hati. Wahai para orang tua, hati jaga anak-anak kita. Ada seorang ibu menangis karena anaknya murtad. Kok bisa? Bagaimana? Kok murtad? Gara-gara teledor, salahnya kolahkan, Pergaulannya enggak benar. Anaknya baik-baik, tiba-tiba waktu masuk SMA keluar agama. Pertama kali masuk neraka adalah ibunya. Gara-gara pernikahan, lihat. muallaf dua minggu langsung dinikahkan dengan anaknya. Dia anaknya bawa pergi, masuk lagi ke agama yang lain. Murtad, seanak-anaknya. Cuma begitu masih disayang, kenapa? Anakku yang murtad itu ternyata yang paling banyak duitnya. Suka ngirimi kulkas, duitnya. Dia neraka benar bagi sang ibu. Allah na'udzubillah. Anak kita, agama anak kita, akidah anak kita paling mahal. Kalau anak kita terjerumus, anak kita sesat, gara-gara kita, kita masuk neraka terlebih dahulu, na'udzubillah. Ayo kita jaga akidah anak-anak kita. Apalagi sekarang itu pemurtataan dengan model kawin silang. Jika ada saudara, saudara kaum muallaf, kita sambut mereka, subhanallah. Kalau ada orang muallaf wahai muallaf yang mendengar suara ini, Anda dimuliakan oleh Allah kalau ada detik ini orang masuk Islam maka dia lebih bagus dari kita, pasti kenapa? Al kalau ada orang masuk Islam itu dihapus dosa yang lalu, dia seperti bayi lahir kita banyak dosa mulai kemarin tetapi wahai para ibu-ibu, bapak-bapak jangan mudah menikahkan anak kita dengan mereka yang baru masuk Islam kecuali sudah terbukti keimanannya, kesalahannya alangkah banyaknya yang dibohongi kan? Kita tidak me mengajari suudan kepada orang mu'alaf. Orang mu'alaf yang tulus banyak. Kalau imannya kuat, tidak bakal bisa diganggu dia. Ditinggalkan rumahnya biarpun kaya. Duitnya ditinggalkan. Karena keimanan. Tapi kadang masyaAllah dengan kawin yang seperti ini. Gara-gara menikahnya, masuk Islamnya. Karena ingin menikah. Setelah menikah, dapat surat nikah. Selesai. Masuk ke gereja lagi, masuk ke tempat lagi. naudzubillah. Eh para orang tua, anakmu tuh mahal. Jangan dinikahkan kepada asal orang mualaf. Bagus orang masuk Islam, tapi tidak harus menikah dengan anak kita, kecuali sudah terbukti keislamannya. Hati-hati, enggak gampang ya. Tapi kalau memang benar-benar kita bisa membawa orang kepada Islam dan benar-benar ya ali la yahdi allahu bika rojulan wahidan. Khairul laka dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa menjadi sebab satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu lebih bagus dari dunia seisinya. Tapi kalau murtad, hati-hati. Naomu ya, murtad akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah banyaknya orang murtad. Termasuk murtad adalah Islam yang sesat yang mengatakan ada nabi setelah nabi Muhammad. Murtad. Nah ini banyak murtad itu macam-macam bentuknya. Murtad itu tidak hanya orang sujud kepada berhala atau beragama Islam tapi meyakini bahasanya. Ada kekuatan Nyi Roro Kidul. Sehingga. Mau berlayar. Harus memberikan sesuatu kepada Nyi Roro Kidul. Masya Allah. Keluar dari iman itu semuanya. Ngapain nasi harus dibuang di laut. Bawa ke masjid sini taruh depan habis nanti ya. Walakin jam jam begini lagi lapar-laparnya itu, berangkatnya oleh habis maghrib nih. Dibuang di laut situ. Sebagai orang-orang di pinggir laut menjadi ahli surga semuanya, tidak melakukan itu semuanya. Amin. Syukurannya begitu kadang. Kepala sapi. Ada Subhanallah. Saya itu paling kepala itu paling gurih dari binatang itu namanya kepala. Kepala ini buat sop kan enak ini sih. Masuk ke laut. Cuma kadanya ada yang nakal Masuk ke dalam diselmi lagi, dijual di pasar besok Insya Allah. Allah Baik ini saja Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita Termasuk hati-hati dengan keyakinan-keyakinan Di masyarakat Percaya kepada danyangan Danyangan itu apa ya Eh, uh, Yang bau reksa Macam-macam Sehingga kalau mau menanam padi Agar padinya tidak nak meron Kita harus membuat telur Sama nasi ketan Dikasih ini, taruh di pojok sana Biar Dewi Sri Dewi Sri Kalau Bu Sri ahli surga Itu Ibu Sri, Haji, Bu Haji Sri itu ahli surga tapi bisa pakai Dewi Sri Dewi Sri ya betul Dewi Sri. Dewi Padi ya Ya betul Ah Ibu pada tahu ibu-ibu ini Cuman semoga bukan tidak. Haram itu bukan masuk bab syirik itu semuanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala Eh, anak mudanya Bu Haji sudah kenal Dewi Amor. Dari mana Dewi Amor, Dewi Jin? Cinta katanya Ajib Kok kenalkan dewa-dewi ini dari mana ini? Katanya muslim, enggak boleh kita memuja Dewa dewa-dewi itu. Enggak ada dewa-dewi itu. Ada malaikat, ada Allah yang Maha Tunggal, tak ada yang berkuasa lagi selain Allah. Tak ada dewa air, dewa matahari, dewa ini tak ada. Allah. Kalau mencari dewa dewi, hukumnya syirik. Tak ada dewa dewi. Ini. Dewi ini, dewi, dewi, dewi, nasional ada. Kalau ibu dewi, tak apa-apa. Ibu dewi, namanya dewi baik. Dewi adalah nama, tak apa, apa. Tapi kalau sudah ada hubungannya dengan dewa dewi keyakinan-keyakinan yang punya kekuatan itu adalah hukumnya adalah syirik lalu jangan berkata, wali songo dengan wayangnya kok ada dewa ini saya di sini supaya tidak suudon. justru hebatnya wali songo itu kenapa ke wali songo ini masalah nyembah setan ini kemana-mana ini urusannya, wali songo termasuk sunan kali jogo itu di dalam kisah pewayangan yang dihadirkan tetap menyebut dewa dewa ada narada ada betari durga dan sebagainya itu macam-macam itu ternyata indah yang mereka hadirkan apa? mereka membuat satu bangsa manusia yang ternyata dewa yang katanya Tuhan itu kalau punya masalah berantem, narada itu kan suka perang, itu suka berantem itu itu kalau si ribu nanti datang kepada manusia yang namanya semar, gareng, petruk, bagong itu sebetulnya oleh para wali itu agar keyakinan kepada dewa itu terpangkas habis, karena apa? kalau punya masalah datang kepada manu, manusia ini, ini satu contoh, jangan nanti kalau menyalahkan, wah ini huya ini urusan dewa-dewa, kan wayang-wayang kan dewa, berarti wayang syirik yang dengar wayang selain syirik, tidak, justru ada dewa namanya semar, nolokareng, Petruk, bakong semar, gareng, Petruk, bakong, itu adalah semar punya kebijakan yang luar biasa kalau ternyata nanti ada permasalahan para dewa, dewa itu berantem, dewa suka berantem rupanya dalam wayangan itu nanti langsung datangnya pada semar, semar yang menyelesaikan permasalahannya sebetulnya itu adalah memangkas kesirikan secara perlahan ini tuman gak usahlah kita urusan wayang sekarang ini sudah zamannya kita banyak ngaji ya, ya itu budaya ya, ini hanya sekedar kami simpulkan sini jangan sampai nanti wah nyebut dewa dok langsung apalagi tokoku sudah namanya dewa apanya ya. Yang penting jangan diyakini sudah kalau sudah terlanjur pakai nama ini enggak ada dewa dewa padi, dewa cinta, dewa ini. Yang yang ada adalah Allah yang menciptakan cinta. Allah yang menjaga padi, Allah yang menjaga laut selatan, Allah yang menjaga laut utara sana. Allah, Allah, Allah, bukan dewa ini, bukan dewa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada minta doa. Ada pengumuman beberapa pengumuman. Satu diantaranya adalah pengajian di al pengajian di Indramayu tanggal 17 Mei atau 18 Rojab di Masjid Agung Indramayu. Peresmian Al-Bahjah Tulung Agung besok, malam Jumat. Ada rehalah, ada yang mau berangkat, ada bisa rombongan ke. Al-Bahjah 3 di Tulungagung. Kemudian ada pelan daftaran santri kilat untuk belajar kelas 3 SMP, 3 SMA. Ya. Tadi tidak banyak ada sanlat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak ingin mengadakan, mengikuti pesantren kilat di pesantren Al-Bahjah. Silakan datang sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Seminggu saja agar kenal dengan dunia pesantren. Seminggu, seminggu bersama Al-Bahjah aja. Kemudian selebihnya... Jangan lupa majlis Ahad pagi, Sabtu pagi, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah. Baik, ini mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la ta'dzilna wa'afina wa la tu'ridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa'afina wa la tuqhir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan keimanan. Jauhkan kami dari segala bentuk kesyirikan, Ya Allah Jaga iman kami, akidah kami, Allah Dan kami mohon, Ya Allah Jika ada di antara hamba-hambamu yang ada di tempat ini Atau mendengar suara ini, Ya Allah Atau menyaksikan ini Yang masih kebanyak punya kebiasaan Yang mengarah kepada kesyirikan, Ya Allah Mengagungkan selainmu, Ya Allah Karena mengikuti tradisi di masyarakatnya Maka kami mohon, Ya Allah mereka adalah hamba-hambamu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang masih salah dalam bergaul dan berkawan maka kami mohon berikan kepada mereka semua bimbinganmu dan ampuni mereka ya Allah, bimbinganmu berikan kepada mereka ya Allah, ampuni mereka dan jadikan mereka orang-orang yang beriman secara sesungguhnya ya Allah, sehingga mereka benar-benar menjadi hamba-hambamu yang selamat di dunia dan di akhirat, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. jagalah anak-anak kami keluarga kami jagalah dari pergaul Keluhan-perkeluhan yang menjerumuskan ya Allah. Saat ini banyak kerusakan-kerusakan akidah, ya Allah, kerusakan-kerusakan akhlak ya Allah. Maka kami mohon kami serahkan anak kami kepada anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah... Jangan sampai anak-anak kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu, Ya Allah... Kami ingin anak-anak kami menjadi ahli surga... Dan menjadikan kami sebab menjadi sebab menjadi kami ahli surga-Mu, Ya Allah... Ya Allah, orang tua kami ampuni mereka... Dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka... Dan kami mohon, Ya Allah... Semua yang hadir di tempat ini... Ampuni mereka, angkat derajat mereka, Ya Allah... Dan jika ada yang hadir di tempat ini... Yang merasa tersinggung perasaannya... Karena kalimat-kalimat kami... Atau mendengar suara ini yang tersinggung... Ya Allah, perasaannya karena kalimat kami. Kami mohon ampuni mereka, Ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebahagiaan, Ya Allah. Ampuni, ampuni, Ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebahagiaan, Ya Allah. Dan ampuni kami yang telah berbicara, yang menyakiti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Yang sakit, yang sakit, sembuhkan, Ya Allah. Yang sempit, rizkinya lapangkan dengan rizki yang banyak dan penuh berkah. Yang menjadi sebab mereka selamat di dunia dan di akhirat. Yang sudah golapangkan lapangkan rezeki mereka, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah kemudahan ya Allah, keberkahan dalam rezekinya dan mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan mereka dan kami mohon siapapun yang berjuang di masjid ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, pemudanya dan sesepuhnya, baik yang berjuang dengan pikirannya, tenaganya atau hartanya, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah dan jadikan mereka semua ahli surgaMu ya Allah. Ya Ya Allah, Ya Allah, Kau Maha Tahu Siapa Mereka, dan Kami Mohon Yang Berjuang Bersama Kami dalam Berdakwah Berikan kepada Mereka Semua Ketulusan dan Kami Mohon Ya Allah Kirimkan Bersama Kami Orang-Orang Tulus Ya Allah dan Siapapun Yang Telah Berjuang Bersama Kami Jadikan Mereka Orang Yang Tulus ikhlas, Ya Allah Tulus Tulus dan Jadikan Mereka Jadikan Mereka Ali Surgamu dan Kami Mohon Ampuni Lidah Kami Ya Allah Kami Berlindung kepadaMu Ya Allah dari Berucap Yang Tidak Bisa Kami Amalkan Ya Allah Kami Mohon Perlindungan Darimu dari Mengucapkan Yang Tidak Persesuai dengan Hati Kami Kami Ingat Ya Allah, ucapan kami benar dan hati kami lebih bagus daripada apa yang kami ucapkan. Ya Allah, hati bersihkan hati kami, Ya Allah, dari dengki, Ya Allah. Dendam, riak, sombong, Ya Allah. Dan kami mohon, kami semua, Ya Allah, punya masalah. Yang punya masalah, selesaikan masalah mereka dengan kasih sayangmu. Engkau mahatau siapa mereka. Permasalahan di rumah tangga kami, Ya Allah. Di rumah kami, Ya Allah, selesaikan, Ya Allah, dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon, Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, Ya Allah dan seperti kau pertemukan jasad kami pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, dan seperti kau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau tidak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ها إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan nundra, selalu. menda'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT Demikian pengajian rutin kita pada malam hari ini Dan kami sebagai pembawa acara Mohon maaf atas segala kekurangan Dan jangan lupa untuk menghadiri kembali Pengajian rutin kita di waktu yang akan datang Di hari dan jam yang sama Syukur dan kasih yang kami ucapkan kami tutup dengan doa kepada termajlis majlis, majlis. subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa wabillahi taufiq hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Muhammad sallallahi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya rabbi salli alaihi ya rasulullah ya فدله ذا بي زمان يا رسول الله يا من فدله ذا